1943. május 17. 15 óra 15. 15-ben. Mölcs, és Júgyin nem hittek a fülüknek. Az nem lehet, hogy Wall, azt mondja, dobják ki Denét a gépből. – Len, ott a sok német felszedik és kórházba viszik, magyarázta Val. Csak előbb kinyírják, mégpedig élvezettel, mondta Rascal. Egyszerűen nem ment a fejébe, hogy a javasolhat volna ilyesmit. Azzal a rengeteg tudományal, amit az orvoskaron felszedett, csak tud tenni deniért valamit. Rascal, Danének ez az egyetlen esélye, Próbálta meggyőzni Vol. Megtette már más személyzet is. Az egyik lövészüknek ellőtték a fél karját. Persze, csak hogy ez a tag nem volt eszméletlen. Vágott közbe vörcs. Denni meg se tudná húzni a kihódókart. kart. Bekötjük, és akkor az ernyű automatikusan kilobban. És ha egy tóba esik, és belefullad? Kiáltotta Raskol kétségbeesve. Vol, nem várhatnánk ezzel még egy kicsit? Kérdezte Eugene. Völcs az órájára nézett. Tíz perc múlva az Északi tenger fölött leszünk. Akkor már késő? Ha meg akarjuk tenni, most kell megtennünk, jelentette ki vol. olyan tekintettel mellett rá, hogy a bombázó tiszt azt várta, a gombtoron lövész Rotten neki nekiesik. Eugene a Szent Antal érmét tapogatta, és lebámulta csendesen, mozdulatlanul heverő fiúra. Völcs ezer ráncba húzta a homlokát. Karját szorosan összefonta a melle előtt. Látszott, hogy megfeszítetten gondolkodik. Ohal tudta, hogy bármelyikük készségesen cserélne Danny-vel. sem akaródzott den kidobni a gépből, de ha ez az egyetlen lehetőség. Dennynek alig vert a púzusa, és rengeteg vért vesztett. Bármelyik pillanatban meghalhat. Valódi orvosra van szüksége, nem holmi az orvoskaron két hetet töltött senkire, aki legfejebb cserkészként tanult nyújtást. Raskarnak igaza van, nem lehet tudni, hová hullítani, Mondjuk egy fa tetejére, vagy a földet éréskor eltörhet mind a két lába. Hol is hallott rémtörténeteket arról, hogyan ölték meg német parasztok vasvillával, a kezükbe került egy tőernyőst. Rágondolni is rossz. De hát, ha túléli a földetérést és kórházba viszik, ahol tisztességesen ellátják. Nagyon kicsi rá az esély, de ha itt marad a repülőgépen, semmi esélye sincs. Tudjátok mit? Szólok Dönésznek, szólalt meg végül. Ő az, akinek döntenie kell. Előre indult a pilóta fülkébe. A bombatérbe fél jött szembe vele. A gépen ő volt az egyetlen, aki tudta volt titkát. Bármelyik pillanatban elárulhatja a többieknek, hogy Vol hazudott, hogy dehogy orvos, hogy csalás volt az egész. Elkerült a navigátor tekintetét, elrohant mellette. Film megfordult, és utána erett. Dönis, mindent megtettem ért, amit tudtam mondta Vol a pilóta ülések mögé kuporodva. Luke vezette a gépet. Előttük len, már látszott a tengerpart nem bírja ki hazáig. Azt javasoltam, adjunk rá egy ernyőt, és dobjuk ki. Ha szerencséje van, felszedik, és kórházba kerül. Szörnyű, én is tudom, de alig, hanem ez lenne a legjobb. Megmondtam az embereknek. Nem akarják. Dönis nem válaszolt rögtön. Elképzelhetetlennek tartotta, hogy elhagyja az emberét, teljesen mindegy, milyen körülmények között. Az a parancsnok, aki ilyesmire képes, fabatkát sem ért. Felmerült előtte a kép, ahogy Döni a felszállás előtt pironkodva felolvassa a versét. Nagyon jó az a vers. És most a fiú a rádiós fülkében haldoklik, és nincs segítség. Dönisz élete legnehezebb döntése előtt állt. Val képzett orvos, és nekem el kell fogadnom a véleményét, tusakodott magába. De hogy nehogy hogy dobjuk ki Dönit, ha nem lenne elkerülhetetlenül szükséges. Borzasztó lesz az egyik emberem nélkül hazatérni, de azt kell tennem, ami Dennynek a legjobb. Döni élete fontosabb, mint az, hogy én hogyan fogom érezni magam. A farok felül sorozatok csattantak. A német vadászok még mindig nem szakadtak le a belről, és csak Clay meg Jack volt a helyén. Dönnynek dönteni kellett. Döni állapota megbénította a személyzetet. Mindennel egyet kell értenem, amit mondtasz vol szólalt meg végül. Elvégre te vagy az orvos. Az utolsó szavakra volt, kis hiány felugrott. Phil ott állt szorosan mögötte. Érezte a tarkóján a lélegzetét. Várta, fél megszólalt, elmondja, amit tud, de a navigátor hallgatott. Nincs más esély, Dennis, mondta Vol. Meg kell tennünk. Oké, közöld az emberekkel a döntésemet. Vita nincs. Dönis hangja halk volt, beletörődő. Wall elindult vissza. Már épp belépett volna a bombatérbe, amikor Phil elkapta. Vaskapocsként szorult a keze Wall karjára. A bombázó tiszt tudta, mi következik. Kérlek, Wall, ne tedd! De hát ez az egyetlen esélye! Vágta rából, de nem nézett Phil szemébe. Előre bámult, át a bombatéren a rádiós fülkébe. Verge, Raskol és Eugene hűlő helyzetbe támasztották Dönit, és próbálták ráadni az ejtőernyőt. Lassan, vonakodva. – Nem, vol az egyetlen esélye te vagy! – suttogta Phil. – De te rohadtul be vagy gyulladva, nem mersz rajta segíteni. Volnak összeszorult a torka, alig bírta kinyakni. – Ha Deni itt marad a gépen, meghal, Phil. A szája teljesen kiszáradt, lüktetett az agya. Nem tehetek róla, gondolta. Én mindent megtettem érte, amit tőlem tett. Nem tehetek róla. A mondott visszhangosan kongott egyre a fejébe. Ha kidobod, meg fog halni, mondta Phil, és a marka még szorult volkarján, És ezt te is tudod. Vol meg se próbált ellent mondani neki. Dönni valószínűleg már az esés sem éli túl. De ha kidobják a gépből, volna legalább nem kell látnia a halálát. Legalább nem itt történik. Ha Döni a gépen marad, volna végig kell néznie, ahogy a meghal, és az még sokkal rosszabb lenne. Vol, nem bírná ki. Te meg tudod menteni, Vol. Filt kényszerítette, hogy a szemébe nézzen. Nem vagy orvos. Na és aztán? Segíthetsz, Danin? Érzem, tudom, ne add fel. Hol száján úgy bukott ki a vallomás, hogy nem előzte meg gondolat. Ahogy a szájába formálódtak a szavak, furcsa íz maradt utánuk. Nem emlékezett rá, mikor mondta ki őket utoljára. Egészen kicsikorába talán. Fél, félek. A navigátor egy pillanatig sem habozott. Tudta az egyedül használható választ. Valtó kapta tegnap este. Most rajta féllen a sor, hogy visszaadja. Nem val, nem félsz, most nem érsz rá. Isten tudja, miért Wall egyszerűen nyugodtabbnak érezte magát. A fél ennyire bízik benne, talán tényleg képes rá. Megpróbálni mindenképpen érdemes. Rádöbbent, ha most denik cserben hagyja, soha nem lesz orvos. Nem megy vissza az egyetemre, bármennyire ez minden vágya. Ha most elveszti a fejét, örökre elvesztette. Ha megpróbálok segíteni rajta, és mégis meghal, érvelt magába legalább megtettem, ami tőlem telt. De ha úgy hal meg, hogy nem tettem, megértem mindent tőlem telhetőt, ezután csupán látszat életet élek majd. Ezt kell magamba hajtogatnom. Nem félek, nem érek rá. Eredj, és segíts, Danin! Phil még egyszer megszorította a volkarját, aztán elengedte. Wall nagyot lélegzett, belépett a rádiós fülkébe, letérdelt a betege mellé, és kezdte leszedni róla az ejtőernyőt. Az emberek 16 óra 30 körül kezdtek gyülekezni az irányított torony előtt a füvön. Jöttek a bázis minden részéből, voltak bicikli. Egyikük sem sietett, ráérő sem ballattak. A gépek még nem érhettek vissza, de az elsők hamarosan itt lehetnek. A nap felhők mögé bújt, de kellemes meleg volt. Enny szellő lobogtatta a zászlót. Néha néha csattant egy. A C hangár előtt néhányan játékosan birkóztak. Nevetésük meg megtörte a csöndet. Más semmi. Csak az ő nevetésük és a csapkodó zászló. A várakozók suttogva váltottak néhány szót, vagy hallgatagon átsorogtak. A kiézgulásnak ezek a legnehezebb percei. Folyt egy labda meccs is. 2 kettőre állt. Már vagy húsz perce. A játékosok olyan elkeseredett dővel vetették magukat a labda után, hogy világos volt, fütyülnek az eredményre. Le kellett vezetni valamivel a felgyújt feszültséget, múlatni az időt, csinálni valamit. A felső torony lövést Mike-nak hívták. Ő szerezte csapatának a két pontot. Cselezett kettőt-hármat, aztán a dobókör mellé helyezkedett. A dobókör egy kicsi-kiselejtezett tejtőernyő volt. A labda nem könnyű, és elhagyja magát, de Mike keményen elhatározta, hogy kivágja a repülőtér közepéig. Dúzadó karizmait látva hihető volt, hogy meg is teszi. Az adogatóhaja mélyen benőtt a homlokába, amitől gonosznak látszott a képe, és úgy tetszett, mindenre képes. Határozott mozdulatta dobta el a labdát, de az Gellert kapott, és egyenesen Mike-höz szállt. Rendelésre se kaphatott volna jobbat. Most aztán kivágja ezt a Melárd a világból, és ebben a pillanatban meglátta őket. Pont az adogató válla fölött. A labda akadálytalanul földet ért. Mike rá se hederített, nem hallott a társai szitkait sem. – Hogy lehet ilyen eszményi labdát kihagyni? – Ott vannak! – ordított fel, és a horizontra mutatott. Egy emberként fordultak sarkon. A felhő alap alatt három repülőgép közeledett szabályos kötelékben. Nagyon szép látvány volt. Motorjaik dörgése a legédesebb muzsika. Ha hárman visszajöttek brémából, visszaérkezhet a többi huszonegy is. Az álmos repülőtér egy csapásra megelevenedett. A torony előtti gyepen egyre többen lettek. Akik már korábban is ott álltak, tenyerükkel árnyékolták a szemüket, és hangosan számolták a gépeket. A laddamecsnek egyből vége lett. A birkózók se gyömöszölték már egymást. A gyengélkedő ablakai kitárultak, emberek könyököltek az ablak félfákra. A torony teraszán is mint többen álltak. Bruce Döringer elhajította a cigarettáját és körülnézett, hol lehet a Life magazin fotósa. Pár órája még együtt voltak, a fotós a B-17-esek felszállásáról készített képeket mutogatta Bruce-nak. Kitűnő fotók voltak. A fickó érti a mesterségét. Olyan kép kell, hogy épp rohannak a kamera felé, mondta Bruce a megtalált fotósnak. Gyorsan elindultak kifelé a repülőtérre. A nehéz felszereléssel meg az állványjal megpakolt fotósnak nehezére esett lépés tartani a hosszú lápú deringer ezredessel. Úgy akarom, hogy épp a levegőbe hajgálják a sapkájukat. Őrült boldogan. A gép meg legyen a háttérben. Ismételjük meg többször is ezt, aztán a legjobbat kiválasztjuk. Tette hozzá Bruce. Egy bombázó a fejük fölött dörgött el. Olyan alacsonyan, hogy Deringer önkéntelenül összehúzta magát. Les Enright földjött. Gyakran dicsekedett vele, hogyha egyszer elaludt, nincs ami őt fölébreszteni, de a B-17-es hangjára mindig egy csapásra éber lett. Ránézett az órára. 17 óra nulla Időben vannak. Vajon megjött-e már a bel? Látni szeretné, ahogy lesz Felrántotta a bakancsát, és lifegő fűzőkkel rohant ki a barakkajtaján. A körtére emlékeztető termetű lesz, igazán nem lekesedett a biciklizésért, de a hatalmas bázison ez bizonyult a legcélszerűbb közlekedési eszköznek. Amikor az irányító toronyhoz ért, épp leszállt az első gép. Nem a bel, de jön utána több is. A gyepen toporgók kiátozva számolták őket. 7, 8, 9, Számoltad azt ott? Azzal kilenc! Már tizen vannak! Craig Harriman ezredes most ért a teraszkorlátjánál álló kamstok mellé. A parancsnok helyettes a farkukra festett számok alapján azonosította a leszálló gépeket és kipipálta őket a listája. Hány van eddig? kérdezte rég. Kilenc, uram, ott a következő, tíz, kipipálta a kis rútot. A bel. Még nincs, uram. rég a személyhez emelte a távcsövet és szemügyre vette a kis rútot. Sehol sem látszott rajta a sérülés. Egyetlen repeszütöttejük sem. mintha csak holmi vasárnapi sét a repülésről jönne. Rég bizakodni kezdett. Talán mégsem volt olyan vészes ez a bevetés, mint ahogy tartott tőle. Aztán eszébe jutott, hogy a kis rút a memphis Bell bal kísérője volt. Együtt kellett volna érkezniük. Nem váltak volna szét, ha nem kényszerülnek rá. És hol a jobb kísérő? Az anyámért hazámért. Ott jön még egy uram, Jelentette a helyettes, amik Harriman feszülten bámulta a látóhatát. Viszintes vonalka tűnt fel rajta. A parancsnok majd kinézte a szemét, hogy ki tudja venni a farkán a számot. Tudta a bellét kívülről. 124.485. Lefogadom, hogy a bel. gondoltak Krég. az kell, hogy legyen. A bel ebben a pillanatban a jeges északi tenger fölött repült, vagy 2800 méteren. Az elmúlt egy órában folyamatosan vesztették a magasságot. 45 perccel azután, hogy a hármas kigyulladt, és csak zuhanással tudták eloltani a tüzet, a gép baloldali szárnyán a kettes moszorból is füst kezdett szivárogni. Dennis utasította lúkot, hogy állítsa le a motort, nehogy még egy motortűz legyen. A légcsavar forgása irányt váltott, lelassult, majd az áramlásba álló légcsavartólakkal együtt megállt. Az, hogy már két motor esett ki, azt jelentette, hogy kétszer annyi ideig fog tartani, amíg elérik Angliát, vagyis Döné újabb másfél órával később kaphat csak orvosi ellátást. Az északi tenger jeges fehér hullámtaréjai már nem is olyan sokkal alattuk villantak fel, és egyre közelebb kerültek hozzájuk. Két motorra repülünk, közölte Denis, az egymás köztina a személyzettel. Könnyítsünk a gépen. dobjanak ki mindent, amit csak lehet. Eléggé közel vagyunk már a bázishoz. Kiszorhatják a géppuskákat is. Neki álltak kilökni mindent, ami nem volt oda csavarozva a szerkezethez. Flagzekéket, sisakokat, lőszert, lőszeres ládákat. A Norden bomba célzó készülék megtette a kötelességét. A készülék mehet. A rádió használhatatlannává, a rádió belendezés mehet. Jack a törzsbe még egyszer utoljára végig a géppuskája hosszú agyát. Hát, sajnos, Mona, egyetlen vadász sem sikerült leszednünk, mondta kissé bűntudatosan. Eugene mindig gúnyolódni szokott Jackkel, ha a lövész a géppuskájához beszélt. Ilyesmi csak eszementesz? A géppuska az géppuska, nem pedig élőlény. Azt is képtelen volt Eugene megérteni, hogyan hívja, ha Jack a géppuskáját Monának. Talán nincs is a világon kevésbé női valami, mint egy 50 milliméteres géppuska. De most eszébe se jutott Jugyinnak nak et ugratni. Bár nevet soha adott neki, ebben a percben, hogy ki kellett dobni a géppuskáját a gépből, Jugyin is valami szomorúság félét érzett. Az út véget ért. Pontosan nem tudták volna megfogalmazni, sem Eugene, sem Jack, hogy mit is éreznek. Megharcolták az utolsó harcukat, leadták az utolsó sorozatukat az utolsó messzes mittekre, utoljára jelentették kiáltva, bandita, három órában fönt. Bizonyosan lesznek még megvívandó küzdelmek az életükbe, de soha semmi nem lesz már az égen vívott csatákhoz fogható. Eugene kilökte a géppuskát. Utána nézett. Látta, hogyan hullik lefelé. Azt várta, hogy nagyot csobban majd, hiszen 300 kiló de úgy tűnt el a vízbe, hogy szinte meg se zavarta a felszínét. Aztán Jack is úgy döntött, hogy francba, az egésszel, és kilódította Monát a baloldali nyíláson. Az ember csak nem szeret bele a géppuskájába. Utána se nézett, de az a fura gondolat ötlött az eszébe, hogy Mona soká, nagyon soká, sok száz évig ott marad most már a tengerfeneké. – Micsoda sorsa van egy géppuskának? – gondolta Jack. Kuncogni kezdett, bár igazából nem tudta én is. A pillantása találkozott eugene Összevigyorogtak. rengeteg foga volt, több, mint akárki másnak. Ha nevetett, az a sok-sok fog mind külön-külön villogott. Jacknek eszébe jutott, milyen csalódott volt, amikor megtudta, hogy ez a tök filkó lesz a társa. Úgy képzelte, olyan fickó lesz a másik lövész is, mint ő maga. Mocskos viccekel röhögnek majd, és a szabadságra mennek, kifordítják Londont a sarkaiból. Elhelyett a sors ezzel a szent fazék hisztis hildával verte meg. Hát végül egészen jól alakult minden, nem is volt olyan rossz eugene -nál. Kapcsolatba kell maradnunk továbbra is vírsi Zsenivel, határozta el. Ez a szerencsétlen matfa, hogy is boldogulna nélkülem. Furcsa, gondolta Dani, alig ha nem álmodtam csak az egész bevetést. Álom volt csupán, hogy lezuhant az anyámért hazámért, hogy a parancsnok újra csináltatta velünk a rárepülést, és az a vakító fehér villanás is, a vaku, hogy engem fényképeznek. Volt még valami az álomban, amire deni nem emlékezett pontosan. Mintha megsebesült volna. Az egész roppant bizonytalan volt, homályos, ahogy az lenni szokott, ha az ember álomból ocsudik. De semmi vész, mivel álom volt csupán, hiszen még fel sem szálltak. Prémát felhők fedik. Danny, meg az egész személyzet a földön ücsörök, és várják, hogy a főparancsnokság végre eldöntse, mi legyen. Fél a szárnyom végig nyúlva alszik. Mind idegesek, persze egy kicsit, túljátszák a nem A parancsnok rájuk is szólt, hogy lazítsanak végre. Vegyenek példát félről. Vol kérte, Danny itt mondaná el valamelyik versét, aztán a többiek is kapacitálni kezdték. Jack, a kis kisfiamat nyekergette a szájharmonikáján. Danny azonban nem tudott saját verse előállni, ezért egy olyat kezdett szavarni, amelyet betéve tudott. A fiúkat meghagyta abba a hídbe, hogy ő írta. A címe Ír repülő a halálát jósolja. Mérlegeltem, mi is volt, mi lesz, s úgy láttam, mindegy, mi vár. Egyensúlyba tartja üres életem az üres halál. Danny fázott. El nem tudta képzelni miért, hiszen langyos szellő engedezett körülöttük, és jó melegen fel volt töltözve. Mégis már annyira fázott, hogy fájt. Kinyitotta a szemét. Ezt sem értette valójában, hiszen azt hitte addig, hogy nyitva van a szeme. Abban a pillanatban, hogy kinyitotta a szemét, már is tudta, hogy szó sincs álomról. Minden valóság. Elindultak brémát bombázni. A húzatos város felrobbant, és ők képtelenek voltak megmondani, hogy is hívják az oldalsó lövészt. Az anyámért hazámért lezuhant. Deni hallotta, hogyan ismételgeti a mazsulla rágyós. My day, my day! A bel másodszor is rárepült a célra. El is találták. Danny fényképezőgépek is hiány lecsúszott az asztalkáról, épp hogy sikerült elkapnia. És akkor volt egy vakító villanás, mint a vaku, és azóta Denni aludt. Megsebesült, most már világos. A villanás légvédelmi gránát volt, a tetőn jött be. De nem tudta, hogy sebesült meg, és mennyire súlyosan. Rémesen fáradt volt, csak aludni szeretett volna. Csak az alvásba menekülhetett a csontigható hideg elől. Ha nem a vers aggasztotta. Elhitette a fiúkkal, hogy ez az ő verse, pedig nem is ő írta. Csúnya dolog volt. Most már nem érdekli, ha csalódnak benne, vagy ha kinevetik. Meg kell nekik mondanom az igazat, gondolta, mármint ha valami történne velem. Ezt az utóbbi gondolatot valahogy ismerősnek érezte, de képtelen volt rájönni miért. Jegy, mondta. Wall Danny homlokára tette a kezét. Danny látta, hogy Vol, az ő homlokára teszi a kezét, de nem érzett semmit. Minden rendben, Danny, mondta Wall. A hangja nagyon messziről hangzott. Egyáltalán nem úgy, mint az egymás köztiben szokott. Nem én írtam, mondta neki Danny, hanem William Butler Yates. Én nem tudok ilyet. Wall intott, alványan elmosolyodott és megsimogatta Danny homlokát. Danny látta a mozdulatot, de semmit sem érzett. Kiskorába ha a doki bácsi csak megsimogatta, már is mindjárt jobban lett. Vol is, doktor, és Danny tudta, hogy az ő érintésétől is jobban kellene lennie. Már mintha érezné a simogatást. Semmi baj, Dani, mondta vol. Hogy oda van, látszik, hogy aggódik. De hát, már nincs miért aggódni, hiszen Dani bevallotta az igazságot a versről. Persze tudta, hogy a fiúk ugratni fogják érte, de így van rendjén. Minden rendben lesz most már. Lehúnyta a szemét. Mindjárt aludni fog. Érzi. Úgy lepi el az álom, mint a kellemesen meleg fürdővíz ha már nem is fázna annyira. Most jobb, gondolta. Addig alszom majd, amíg már egyáltalán nem fogok fázni. Vol nem értette, miről beszél, Danny. Valami írásról, de a szavainak nem volt értelme, volt számára. Deni-nek valami. Nyugalomra van szüksége, így azután vol megkönnyebbülést érzett, amikor Deni elnémult, lehúnyta a szemét és álomba merült. Vol tovább simogatta Deni homlokát ám ekkor Dönét trázni kezdte a hideg. Val szorosabbra burkolta rajta a hajózózekét, de Dani csak reszketett, egész testében. Az arca fehér, kékesfehér, és amikor val a puzusa után nyúlt, Dani bőrének a tapintása nyírkos és hideg volt. Az érverése őrült, te szapora. Wall felemelte Dani szemhéját, a szemgolyó fölfelé kifordult. – Dani! – ordított föl Wall. Dani görcsökbe vonaglott wall fogalmasen fogalma sem volt, mit tehetne. Most már egyedül volt. Rascal, Verge és Eugene visszamentek a helyükre. Nincs senki, akihez segítségért fordulhatna, akitől tanácsot kérhetne. Danny! Kiáltotta Wall még egyszer. A görcsös vonaglás megszűnt. Egy pillanat alatt abbamaradt. maradt. Danny mozdulatlanul némán feküdt. Szeplős képe elszürkült, csak az állat árnyékolta halványvörösen együttköző borosta. Vol feltépte a fiú hajózózekét, és a fülét Denim eldre élszolította. Nincs szívverés, semmi, se hang, se rezdülés. – Nem! – sikoltotta bal. Ez az, amitől annyira félt, ezért akarta kidobni Denit a gépből. Most mindenki őt okolja majd a haláláért. Ez nem lehet igaz. – Ne tedd ezt velem! – ordította a néma testnek. Az első segélytáska után nyúl, tudta semmit nem talál majd benne, amivel megmenthetné Denit. Itt már nem segít a kötszer vagy a feltőtlenítőpor. Nem igazság, már olyan közel vannak a repülőtérhez. 25 bevetést megúztak. Miért kell most valakinek meghalnia, és miért épp Deninek? Ő volt közül a legkedvesebb. Folyton fotózta őket, meg azt a szép verset is írta. Az isteni Denit, ne tedd ezt velem! Vol a legszívesebben neki esett volna valakinek. Piálni kellene sokat, sokat, és belekötni kibe. Jól megtépni, vagy egy hatalmas ruhát leszakítani. De nincs itt senki, nincs kivel verekedni, ha csak Denivel nem. Nekim úgy sem áthat már semmi. Vol hatalmasat vágott Denire, pontosan a mellek közepére. A fiú megserezzent. egy szegcsontja rugalmasan behorpadt az ütés erejétől. Vol még egyszer oda vágott, aztán még egyszer és még egyszer. – Addig fogja ütni, amíg valaki el nem vonszolja innen, akárki lesz is, Wall öt csépeli majd tovább. Danőnek kinyílt a szája, levegő után kapkodott. Vol előbb nem hitt a szemének. Meretten bámult, kétségbeesve remélte, hogy a dolog megismétlődik, hogy a fiú ismét lélegzetet vesz. De Danő nem mocant, és most is éghideg volt. – Meg fogok bolondulni, – gondolta Wall. Elvesztem az eszem, annyira akartam, hogy éljen, hogy most már képzelődöm. És akkor Döni másodszor is lélegzett, határozottabban, mint az előző felületes próbálkozáskor. Ez most igazi volt, mélyről jött. nagyot kortyolt a levegőből, és életre szomjazott, élni akart. Vol azzal hívta vissza Dönét az életbe, hogy vadul verte a mellét. Megint ütni kezd hát. Még egyszer, gyerünk fiú, csak még egyszer! És mintha az orvosi utasításnak engedelmeskedne, Dani újra levegő után kapott, és szabályosan lélegezni kezdett. Gyengén, kisé még felületesen, de tíz másodpercenként ütemesen vette a levegőt. Waldeni szívére szorította a fülét, egyenletes dobogást hallott. Megtapintotta a fiúcsuk lóját, gyorsabban normálisnál, de érverés. Lehet, hogy csak képzelte, de Vol úgy érezte, a fiú bőre is melegszik. Átra simította dené haját a homlokából. Meg ne próbáld ezt még egyszer, mert nagyon váglak! rá megkönnyebbülten, aztán összehúzta a hajózózekét a fiú mellén, és szorosan beburkolta. Most már ki fogja bírni. Hol tudta? Érezte. Ha ezt túlélte, minden túl fog élni. Ronda és fájdalmas hetek állnak előtte, de meg fog gyógyulni. Hol el se tudta képzelni, mi történhetett. Csoda, -e, vagy egyszerűen óriási mázlia volt, de megmentette Deni életét. Igaza lett félnek. Lehet, hogy volt még nem orvos, de működnek benne a gyógyító ösztönök. És van valami a kezében, az érintésében. Egy perccel később átrepültek a fehér sziklás angol tengerpart fölött. Vörcs leugrott a felső toronyból a pilóta ülések mögé kuporgott, és kis fűs arcán boldog vigyor áracét. Micsoda látvány, mi? kérdezte. Ahogy a zöld földek a repülőgép alá kúztat, Verzsnek az is eszébe jutott, hogy egyszer majd, a háború után szeretne ide visszajönni. Többet kellene látni az angol vidékből. Szépek erre a tájak, és az angolok kedvesek. Vajon sikere lenne Angliába egy hamburger vendéglőnek? Hirtelen vadászlepülő századot pillantott meg közvetlenül előttük, fölöttük, és ösztönösen visszapattant a felső toronyba. Lövésre készen nyúlt volna a géppuskájához. Tökéletesen megfeledkezett róla, hogy nincsenek már fegyverei. Valahol az északi tenger hideg mélyén hevernek. – Vadászok! – kiáltotta. – Teljes század tizenkét órában fönn! A vadászgépek a napból jöttek. A németek kedvenc lükje. A napfény elvakítja a lövészeket, nem tudják pontosan megcélozni a banditákat. Tizen voltak. Húsz-harminc másodpercen belül támadnak. – Ébresztő emberek! – kiáltotta Denise. – Vadászok, tizenkét órába fönn. Mégis mi a fenét csináljunk, főnök! – módult Fökk az egymás köztibe. – Nem maga utasított, hogyha így csukkja puskákat? Mióta Memphis-be a parancsnoka volt, Denise most először döbbent rá, hogy súlyos hibát követett el. Korán sem tartotta magát tökéletesnek, de úgy véltek van benne előrelátás és megbízható az ítélő képessége de most az előrelátással alig, ha nem baj volt. A szabályzat szerint teljesen szabályos volt, hogy kidobták a fegyvereket. Mindössze két motorra repültek, a gép egyre merült, minden kiló számított. Volt annak már egy órája is, hogy az utolsó náci vadászt látták. Ahol kiszórták a géppuskákat, onnan már látszott az angol tengerpart. A németek soha nem merészkedtek idáig. Mostanáig persze, mert most itt vannak. És tíz vadászgép zuhant rá a berre. Ők pedig tehetetlenek voltak. Se elmenekülni, se visszalőni nem tudtak. Akár a vásári cél lövölde cél táblája. fejébe felvillant a gondolat. Nem kellene parancsot adni a gép elhagyására. Nem tudott dönteni. Segélykérön lókra pillantott. Lók szeme a vadászokra tapadt, az arcán széles vigyor. Minek körül ez? Deniseben hirtelen megint feltámadt a düh a másodpilótája iránt. Ez a hülye semmit sem vesz komolyan, az se, hogy mekkora veszélybe vannak. Benő, ennek valaha is a feje lágya. Denis már örült, hogy nem jutott ideje megmondani Lúknak, milyen jó jótásnak tartja. Nem érdemelte volna meg. Lazít, hazud, Denis, szólalt meg Lók, mintha olvasott volna Denis gondolataiba. Kis barátok! Denis alaposabban szemügyre vette őket. Igaza van Lóknak, Thunderboltak. Már jól látszik a fehér gyűrű az orkupakjukon. Azért jöttek, hogy haza kísérjék a Memphis belt. Dennis érezte, hogy elvörösödik, de akkora megkönnyebbülés volt, hogy tévedett, hogy mit sem számított ez a kis kipirulás. Ha itt vannak körülöttük a saját vadászaik, már minden rendben lesz. Egy óra sem kell hozzá, és a bel besiklik a leszálláshoz. Felsodáson fogja ki lebegtetni földetéréskor, mivel fékezni kell, azért majd megüti az órát a felforrósodó gumiszaga, és ezzel véget ér a kaland. Túl lesznek a 25. az utolsó bevetésükön. Ahogy képzeletben végigérte a leszállást, egy csapásra megszűnt az elmúlt nyolc óra feszültsége, de már is tökéletesen megnyugodott. Most már nem történhet semmi baj. A következő pillanatban a thunderbolt föléjük értek. Vidám billegetéssel üdvözölték a belt. Imádom őket, mondta Lúk, és vallomását senki sem mondta kétségbe.